شطوان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنرياه من اياتنا انه هو السميع البصير <تصفيق> مخک مون شما زیګر د ټیم کې بعده قران د منس نه اخري څخه شروع کو چې ور سره ور سره دا مليکي بیا خیر تا دای سپاتی شنو بیا د دې کې اس خبر نه کیږي سیوال لفظي ترجمه نه مته وخت کې اوس بخښتا زسر خبرې کو کی سی تفسیر وبکي ویل کی خ سورته بني اسرائيل مکی سورته مسحف کې ولسم او پن وصول کې پس د سورته قصص نن نازل شوه داود دا دی صورت سلور خبري یا داسي هواه داود دا دی صورت و مور اربع چې مرتکبره مستحق د عذاب ګرځ یا اسباب عذاب دنیوی مطلب دا هغه ازبا به امور بیانې په صورت کې سلور چې څوک وو کې کی نو دنیا کې پازا بخت کی تفصیل <تصفح> به بی بیا تقسیم کی نو داوتې دا صورت امور اربعه چې مرتکب دا غي مستحق د عذابی اراسباب د عذاب دنیاوی چا سو کیو کی دنیا کې په عذاب راش ار اسلول امور بیانای ربط د دې صورت مخ کې سره دې صورت نو مخ کې صورت نه حل نو با نه حل ابتدا کی ویلو عطا امر الله دا الله د عذاب بیانو الله عذاب راغې نو دې صورت کې اگر خبرې اسباب بیانې چې باغې عذاب راځي عذاب پسره دي نه غسباب دې صورت کې اوخي آل توي عذاب را روان دي دل توي اسباب ادا دي بل وځه مخې صورتې نحل کې په داوود توحید باندې عقلي دلایل دي عقلي دلایل سره توحید ثابت کړي دي لکه صورت انعام پښان نودی صورت کې زجر ور کوي مشرکین او تا منکرین او د توحید یا بل واجه صورت نه حل په اختتام کې اخر کې ذکر کړو ودو اله سبیل ربک بالحکمه اختتام په لفظه حکمتو نودی صورت کې بنی اسرائیل کې تفصیل د حکمت حکمت ستوي د حکمت تفصیل او د حکمت معنا په دغه صورت بیان د شنوریم غنی وځي امتیازات د دې صورت خصوصیات د صورت ممتاز ده په بیان د اسباب او د عذاب چې دنیا کې په عذاب راځي بلواځي صورت ممتاز ہے په بیان د واقعې د اسراء د اسراء واقعې دغه بیان شبل زین نجم کې هغه د معراج تا او دا د اسراء معراج او اسراء فرق پیجن زه وګورم بیا ورشت یعنی د بیت اللانه بیت المقدس پورې تک دا او بیا معراج وروش ته وین برخه نلته تذکرہ دا براس مانونو دا دلته د بیت الله نه بیت المقدس ته پورې <تصفح> نور ټول ته په یو ځای میراج ویل کی خدای په کې د فرق بل وجه سورته ممتاز دی په بیان دا شجرې ملعونہ لعنتیونه دلته بیان دی په سورته نورم ډېره وجه شته بس راځي تقسیم د سورته صورت سلوری سے او په هر ای سکه او یو یو سبب د عذاب بیانې او لیسا د یک نه اټاونا یا تا pore پدې کې او لنه سبب بیانای چې شرک مستمرا سببون لنوزول العذاب کم قوم چې هميشه شرک ای او توبنو بازی نو دام پا دنیا کے دعذاب دراتلو سبب دے او قومونا اللہ معذب کڑی دی او تبا کڑی شرک نه دی وامیشے که توبنو بازی دویم ایسا دا انسٹھنا تر آیت نمبر ستاون پورے دا دویم دا او پا دی کی دویم سبب دعذاب حتک د شاعر الله سبب النزول الاذار سوچید الله دا شاعرو بیزتی کئ نو پدیم دنیا کې الله عذاب رلی حتک کول دا الله دا شاعر مثالونه بیا په هر یو کې راځي درمیسا دایت نمبر 76 نا تر سلامات pore سو آیات دې کې سبب بیان دی اخراج الرسل سبب النزول العذاب انبیاء او حق پرس د خلونه استل دا هم دنیا کې د عذاب سبب دی او سلورم عیسی د 101 نا تر اخره پورې دې سلورم سبب استهزاء بالرسل سبب النزول العذاب انبیاء و حق پرستو پورې خندنې کول دام دنیا کې د عذاب راتلو سبب دا خلاصې د دې صورت مختصره سبحان الله زی اسرا به ابری داول یسره په دې کې مونږ وي چې د دنیا د عذاب له سبب بیان یې هغه سره شرک مستمرا همیشا شرکول سبب ال نزول عذاب نو ځکه دغه سبب بیانی شرک چې دا سبب د عذاب نو دی نو ده ده و جن ده صورت شروع پا توحید کئی توحیدو منه چه ده عذاب نه نا بچ نوال و د توحید بیان کې پا دلائلو اقلی نقلی دلیل و پا توحید باندې پیش نو بیا با ده بنی اسرائیلو تذکره دیده پارا شروع کی چې بنی اسرائیل چیو کنه شرک که توبینیستانو اللہ زلیل کرد بزده حاصل شرک اول شروع د توحید نه کئ زکه چې دایکیوال نه سبب شرک مستمره بیانای نو وئ د عذاب نه وبچکی د توحید نور ور بصیب ده بني اسرائيل واقع را شي بني اسرائيل واقع دی لروړی دا شرک نه پرې خو همېشې کو نو الله ذلیل بزق یې حاصل شه سبحان اللذی او د اسرا دا واقع د توحید د بیان په سیمن کې راوړل بس سبحان اللذی سبحان اللذی دا سبحان اللزی اصل کې داسې سر عبارت قل یا محمد سبحان اللزی ابن جریل وی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی وایا سبحان اللزی پاکیدہ پا غزات لرا اصرا بی عبدی ہی چی بوتلعو خپل بندہ لیلن د پیش پی من المسجد الحرامے د مسجد حرامنا الیل المسجد الاقصا مسجد اقصا تا بیت الله مذیری اقصا بیت المقدس اسراوی لکې یتل کې اومه د شپې تګتا پهلو سر لیلن رامه کله لیلن نمونو اسرا ستوي د شپې تګتوي دا سفر د شپې شویل خو بیا عبد هی عبد هی ویلې بوې تخپل بندا بندې بوت اشاره دلېتا ابن کسیر وې العابد عبارتن عن المجموع روح والجسد عباد صدوئی در عباد لفظ وئی عبارتن عن المجموع مجموع روح والجسد مالوما دا چه او میراج روح معل جسد شوئے دے نا د آل سنو دل جماعت قیدہ دا چ نبی علیہ السلام چې معراج ته تلل نه سره روحانی معراج نو بلکې جسمانی هو جسم او روح دواړه معتزله منکر دي دی دیني ای روحانی و یا نور فرقه یا جدید ذہن والا وو یونا روح معل الجسد دواړه ها حدیث کی راضی ضد واقع دا, دا معراج حدیث کتابونو کې لاند دا, دا نبی علیہ السلام پاسابالا واقعي بيان کړه وې چې جبريل امين راغله نوبي عليه السلام دا ترلور ام مهاني د ابو طالب خور رضی الله عنها ام مهاني کړه دغې د کورنا بیت الله تعالی او د بیت الله نا براق راوستې شو جبریلی امینو حدیث کی رازی فوق الخمار فوق الحمار دون البغل دا خرنا او دا خشرنا لاندهو بس نور چیسنگو وغفا اللہ تا پتا دا کنا دا آغه جهان خبری دی نور براق دی خلقو پا تصویرونم براق جول کڑی کنا رقشو مقشو پا داسی جنگو انتی جول کڑی ورلی وزاری لگوری و نور لاندې اس الکدات تسولی بس براق داغه جهان جنت ورلید وسل الله ررسو پیغمبر ارسنگج نبی علیہ السلام پدې براق باندې د بیت الله نه بیت المقدس ته او بیا التا د بیت المقدس نه پدې صخرہ باندې او غټه د التغټه او هغه کله انده تاخانه زده لاندې ته تاخانه دوسم بیت المقدس کې دغه غټه نه نبی الاسلام بیا برتلې او څنګه خو سمشتویېن ته په هغه غټه باندې د نبی الاسلام سچاپ وغیره د دې نبی بیا برختلې له اسمان ته نو د بیت الله نه بیت المقدس پورې اسرا او بیا مېراج د هروج مرختلې ا بیا په سغتلې بیا بی برق باندې نه بیا بی بی ویراتان در پایا که خفصه شوا در پایا سوا لفتو دا اللہ زمونگ لفتو نا نیدلتا برابو چوتو چوتو سو سو چوتو تخیو جو کزیب مزی نبوی که او په حرم دوارو کې لفتو نا دی اسم. مختلف لفتو دي دی صدا سی لفتو نا دی چی آقا پاولایا دا سی پخپل چری خودکار ماشین آبا سڑے پیودری برو خیچ نو زمون لفت بانی مونگ سو سو چتو دا خیجو دا اللہ لفت بانی اسمان دا سڑی نشی خطه پیغمبریو خیجوک نا بیا اندر پائے خطلی رئے مطلب لفت بانی خطلی جدید ایس سلا دا کن الله اللہ نو دغه غم اراج دا بیا واقعات برشی الى المسجد الاقصا او بیا دا اص... اقصان اسمان دا تای تذکرہ دل تنیشتا ابو صورت نجم کرائش ومن پنزل السما اتا pore الحت مراج الذي اغمز الاقصا باركنا حوله چه خیر او برکته چوری دمون دگی مونږ غیر چا پیره ده دینا د بیت المقدس نا غیر چا پیره خیر, خیر برکت ده ولی خیر برکت د سره ادا د کنه طول مر انبیاء دغ ترغلین لبنی اسرایل دارنګ وحید دا غلط شویل دا, دا الله کور دے او دارنګ بل برکت داده چې الله پاک دغه علاقه د شام او فلسطین بیر سرسبز او شاده پیدا کړی دنو باغات او ب با فصلونه داړي د رخصت علاقہ لنوري يهودي ربار چې او خایو دې خپل بنده تمین آیات نه د خپل قدرت علامه اونخه دعوتو خای علامات اونخي ور توخو لنوريهو مين اياتين دا دليل وحي شو په مسئله د توهي سبحان الذي پدي دليل وحي لنوريهو مين اياتنا دا دليل و خا لنوريهو مين اياتنا د قدرت نخو توخو اصل معراج تک پدي شوو چې کله د مکه والو بار بار مخالفتوش دعوت یې نه قبلو ماصله نه مناله نبی আলাইহ السلام ډیر خفش او د دې مقابله م سخته وا او, او په دغه دوران کې د نبی আলাইহ السلام یو دوه کله او غټ معاونین چې او خدیجه کلبرا وا رضی الله عنها چې د نبی আলাইহ السلام ډیر لیم لا تړ او خزا وا دا سينه را خزا چې دعوته او مشن د پیغمبرو او مال او دولت په بدیل کېده یې ټول له دولت منه واټول مالی به پیغمبر په مشنونو لگا او و اندازي پیغمبر نارخزا وا چې په مدینه کې پیغمبر تر اغله ده نو یاده شوی ده نو دي نبی رسول الله ار توبه او غیرت یې وسره ډېر کړ نو هم وفات شو او بیا د نبی علیہ السلام ثرو ابو طالب اگر چې هغه ایمان ورو نو خدای واچې د پیغمبر ملاتړ خوګا هم وفات کله چې د دواړه وفات شو نو د دواړو د پیغمبر ملاتړونو پیغمبر خفش ډیر در درد ورسه دیو جنا د سیرت او تاریخ کتابونو کې عام کال تا عامل حزن وایي عام الحزن په دې سیرت تاریخ کتابو نو کشتا آم الحزن وطوی دا غم کال چی پیغمبر بانے غم راغلے نو دقا غممو آو دیخوا دا مشرکین و مخالفت او ایمان نرول لیمو <تصفح> نو نبی علیہ السلام خفاؤ نو نبی علیہ السلام تا اللہ پیغمبر رازا تا خفای چی در بانجے سیر ہوکا مڑا خفگان لریش اللہ برابوت سیر پیوکا خفف <تصفح> ندغه اسرا په دغه وخت کې شوه ل نوريهو مين ايات نه او به وت خپل قدرت او جائد خولي دي بنن هغه حديثو کې شته انه بيشکه الله د نو زمير الله تعالي او السميع البصير اوريدون کې دا هرچا اوريدون کې دا په هرچا واتنا موسل کتاب دا دليل نقلي د توحيد په توحيد باندې دليل نقلي پيش کړ دا صبحانه دا, دا مساله څنګه چې په وਹੀ ثابته ده لنوريوم وینات نه نو دغره دا, دا, دا توحید مساله ده سبحانه دا, دا په نقلم ثابته ده دا, دا موسی عليه السلام کتاب کې موو نوې مثلا واټهنا ور کړم موږ موسی کتاب موسی عليه السلام له کتاب وجالنا هدل بني اسرائيل غرزول موږ دا هدایت د بني اسرایلو مساله پکې دا سوا دا چې الله تتخذو من دونی وکیلا منی سے زمانہ سیوا وکیلا بل سوک ذمہ او کارساز دغه مساله پکې نو سبحان سره موافقت را من ده, ده او ذوریت من حمل لا مانو دوس ترغیب دے توحید تا نراشے توحید ومن الله دربان احسان کړي او د توحید په برکته دنیا کے پاتې کړي اې نو د نوح السلام ته اشاره وګورکنه کوم خلکو چې توحید ومن نو نوح علیه السلام سره د توحید په برکت په کیشته کې بچو نو دا غین آباد د دنیا آبادا شوناو دنیا کې موجود دا دا دا او داس خو د نوح علیه السلام د کیشته هغه بچي خلک یې او د نوح علیه السلام په کیشته کې بچوی په سببو په توحید نو ترغیب د توحید ذریه من حملنا ذریه اے یا ذریه اے اولاد دا غچا سوارکړو کیشته کې نو عليه السلام سره نو ګرا نوح عليه السلام بګشته کې د توحید په منلو بچوه نو نن هم دا لا توحیدونه منې اي نو بشکا دا نوح عليه السلام کان او عبدا شکورہ بندہ شکر گزار الحمدللہ شکر دا کړو توحید منلو تا هم شکر دا کړئ توحیدونه منې وقزین الای بنی اسرائیل نو څه بنی اسرائیلو حالات دا د دنیا کې دا عذاب در آتلو اغاولنے سبب شرک مستمرہ اگر بنیس رائی توحید نے انکارو کو شرک شورو کو او د شرک نے تو بنیس تا انو اللہ زلیل کڑل انو در بنیس رائیلو تاریخ دید پار روڑی دی. وقضینا الابنیس رائیل حکم کڑے امونگا فیصلہ کړي وو مونږه فیصلو وروړي وو مونږه بنی بني اسرائيل بني اسرائيل ته کتابه پتوراث کې چې لا تفسدننا تاسبک فساد کاوه فساد مراد شر په لارځي دنیا کې مرتین دعا کرا تا شر بکوه روز تو خلق بم شرکې ولا تعالن اولوان کبیرہ اولوی بکوه دې ډیر زیاته میچ کلم لیو, لیو شرکو کو الله بم ذلیل کی نوس چې لیو شرکیو کو ناغه مَرَتَن دغې څخه دجود حالت اول ځل پیداجا وعده اول او وعده اول هم کله چیراله وعده روم بنه د دوی د دې غړون بنه وعده رااله روم بنه وعده سمانه اگر اول ځل شرکو انبیہ قتل کړ شیطان یې کړ نو باس نامونګه راولګ علیکم بتا سبحان عباد لنا بندگان زمو اولی باسن شدیدین خاوندان د جنگ سخ فجاسو پسغوین نواتل خلال الدیار کورونو د بنی اسرائیلو تا شیر که اول زلو نا اللہ پاک پی بختنسر وین مسلط بختنسر ایسائی حکمران دے یهود دیر تب اکڑیو دا بابل بابل خار اپی راغے ناغوالوال زیرو زبر د دا یهود تسنا دا قتل اکڑد دا پاغا شر اللہ پی دغ دشمن مسلت او سو کو یا تی مراد جبابی ردی امالقا اصحاب جالوت اپی رالد ایو والا ملکو نونی ول بارحال دا غا, غا مشرانی یادی اغا زمانه دا شو وکانا وکانا عابدن وکانا وعدن مفولا او ودا پوره پورا شوی پورکڑی شوی دا اللہ وعدا ودا بلد پورکولا سمعرا 14 کومل کررا زمانه تی شوا چې زیرو زبر شو توبه وېسه زموږ د توبه ډېر کوتا هم کړی توبچوېستا الله په بیا مهربانې وکړي ته توحید په منلو سمعرا 14 کومل کرتا بیا راواپس کوم تاسو لراوار علیهم پدی باندي الله په دشمن ولا زور ورک زکه توبه وېسه شیر کې پرې نو الله ولا په کافر وار ورک نمبر یې یا ومغه چې جالوت او دغه مرګري وجل او یارسو بوختنه سره نه دی بیا زورا ورشي وي وامداد نه کوم امداد د سراو کوم دی اولين په ماډونو وبنینو په سامانو وجالنا کومه ګرځولې مون تاسو اکثرن فطيره زیاد په نفر کي الله بیا ډېر کړې د توحيد مخ ولي توحيد مساله داسې مساله ده چې بدی باندي برکت راځي شيل قران راه مولا بوي توحيد داسې مساله ده ويته هې نه بود گنج گنج خدا بو داسې مطلب اورېدل کنه اورې شی به خلک ويته تیموم نبود بود گنج خدا بو چړتا یو سړی د فارسیوان وان ته چړتا چا مساله کړي که کنه چې بس شکار او تاس نه شې کول تیموم کوه ها نه نه د نر به چیر وخت تیموم کوو بیا وي بی وي بی بی تیموم نه بود گنج خدا بو دا خو کار شو وڅ شیخ القران رحمه الله بوي نوې توحيد نه بود گنجي خدا توحيد د الله غټه خزانه ده شيخ القران بوي توحيد بيان کي چې په خېټه ماړه شي توحيد بيان کي چالي زدر کي شيخ بوي او د راز تاسو ګورئ مشاهده وکي عالم کمه حق پارس چې د الله توحيد په اخلاص بیان کړ الله به خګی مړیږي وا الله موله دنیا ورګی عزت به ورګی ااو خواري او خواری و فقر به روکی عزت به الله پاک ورګی توحید دې را سمسا ٹھیک دې چې مخالفت ایک تیرا کې تکلیف راځي خدا دې چې په دې عزتونه ملایوي ااو شرک او به رد ده چې دا ټولو مرڅ ډېر خوار ذلیل سپک دیزته کې سره د مال او دولت وبيام ذلیل او فاری دغه الله بس قانون موجه په اخلاص بیان کې چلول نه وګورال نن وی بنی سره د توبو مال دولت ورسول زیات چې په قران به یو کیسه وي واقع به وي وای زه د د راوجو کې د مونږه مشیخ دورې کوي نو خو ډېر شي په خاصه صرف حضرت سیف کوله مولانا حسین علی سیف میاوالي نو زمو یو څو را سره میاوالي ته درس لټلو د پخواني پا پاکستان جوړیدو نه مخکې خبرات وي وی عالی بندې پېنډې نه پرلګاړي کېناس اواخص بس بسونه به ورلګاړي وو ورل گاڑی کې کی کینا سوچې زم می اواري سټېشن کې پتي کوش اچ مونږ اوراشیدونو ریلګاډي بس تیارو نو مونږ زره بس ټیکټونه غشتیو خو مونږ ته دا پتا و چې مونږ کومه ډابا او کم سيټ دی خو چیتن و یا لر کنه غاډي شنو بس زره زره میوډابې ته ورمنډګړ وروخو هغه ډابام خپل نه و را دی وکنا ټیکټ کې نمبر بلو اچو وختونو باغ ډبا کې فوجيان نش پاکستان نامخ کی لگا متحد ہندوستان فوجیان پکې د هندستان فوجیان څو مسلمانان او پنجابیان هغه وخت کې انګريز په د وزیرستان نه هم سمبکې مازه جنگ جوړ دیګه هغه وخت کې وزیرستان کی اور ډیر لوی سړیو هغه ته به فقیر ای پی وی فقیر ای پی دیرلوی مجاید سڑیو دا انگریز دیر سخت مخارفو د شعول حند مرگرهو شعول حند مرگرهو نو آغا دا انگریز خلابو دا جیحاد اعلان کرو نو انگریز ولا فوج دغه آغا خلاب لے گا دا جنگ دا پا نو باکی مسلمانان فوجیان روان نو گانا نو جنگی گیسا مسلمان خلاب مسلمان جنگی نو شعول قرآن روی ملاوی چمونگ دا بے توقتو ریل اګه د فوجیان ډبې او ایزان د بوکړې وا مخیتل وزیرستان تا وې چې مونږ وخت مونږ ته چې تاسو غو غلط روخته او دا غوستا صدا مونږه نه بوکړی را مریانو طالبانو غلطی موکړه وې چې کوشه مې شینګو کوښوګاړ روان شو ځان مړکو شیخو ما وته وې خو بس مخ کې سټېشن راځي کې بوښو خپل ډوي ته بوخی وې زایو میجر پکې وای چې خزه بس کینې م موږ سکنا سې دي چې ټورن میټونه وري موږ لا نه پزمن کناځو په دې کې وز ویلا ګيغه پرې کاپه شپه لګي موږ مناسب بسلان په دې کې او فوجي وای چې هم مزار محمد په مر جايږه ځان سره څو قوالی شروع وکړو نا هم مزار محمد پر مر جايږه موږ په مزار محمد باندې ځان مړ کوو دا ب شیخ وای شیخ حجي بسړو زراور اڑی ایمان ورده چه غلط هم ہوئی ایمان تا میجرده سو که چه سنگا غلط پریتال درجی ایمان چه آو ایمان تا چه تم گویا ہو تا گلوکار ایمان تا چه آو شیخ بخاندلو ایدی توحید مسالی دا پاربزان ندم هم جوڑا ایمان تا چه تم گویا ہو یعنی گانو والے ایمان تا چه آو ایمان تا وی ما وطوی چه هم, محمد، هم مزار محمد په مر جائیں گے نئی هم مزار فرنگ په مر جائیں گے پاک مسلم وزیرو کو کٹ لائیں گے <laughs> دیتا میو رو لکنه ویچی تاسو دا مزار محمد بانی زان ملکولو والا نئیه تاسو دا فرنگ پا مزار ځان زان ملکوه او مسلمانانو پسی روانیه وزیر ملکوه او وزیر خو مسلمانان او دا انگریز په اشاره لگ ای سڑی را تاغشو ای ما ته وی چې ناګویا خنۍ رښتیا مولای یمای چې او بس مولای نه سمه سمې ځکړی وی چې خزمړ راځه تا تقریر ديني خبره وکړه ای ما وی چې دا راز خو ما د خداینو غوستم ویلاند کې نه اсту ای ما ته ویلاند کې نه ټول یم بس په ریل دباکه خلانه خو پورو کړو زی کې نه شو قرآن یې ما سره خپل قرآنو ابازان سره خپل قرآن ګارځو ا می بیرو اسکول میک سور اراد مې وته شروع قرات کډې رجیب توحید بیان شوه چې رجیب ته بتولې توحید مسله مې اور ته شروع کړه او شیخ بل اندازو وای سړی ټول په شو توحید مسله او قران نورم ترغيبات وبته ما سلام بیان کړه مته وی چې ته هډېر خوله قران وې دا چې قران خونځان نه اورېدلې یمای ته ته مليان بیان نه وای بیا شي بیان سره ها دا پوره شوای چې خزه به سوز دا روټې ټیم دروټې بوخرو ویدر استخان یو غوړاو چې سیزن سره یو چرغان او کیمه او یو شیبل شی فروټ وې کیناس وي ماته وې چې کینا کنه تمای چې زنه خرم نو مای چې وری نخرې مې دا ما مرګري بوخره او یم مولا راس اخوا کیناس تخبل مرګی پهاس په خېټه وی الله سوچې خرا دا مول کا وې زکه وې چې ما کلا هغه فوجیانو سره خبره شروع کړو دامي مې وې زاسې مو را کولې چې ما دل بدل تم را لښار ګوري نا دا بیا مې پریده مړ زدار الله دین بیانوم الله به زمم مدد کوي وې چې دې کوي ما ورله سو خوړې دې ما ورته چې توحید نبود بود گنجو خدا بود بیانې به یو خري بل دې ما ته چې خوړې و خيو خرا کوک و بیا چې را کوزیدوس مخکې سټېشن باندې مونږ ته مو مخ کوزېګې مې اواري سټېشن باندې بکوزې دې د میاواري سټېشن پرې د قرآن د برکت راړو پوجیانوس وې چلته کوزول نه یې ځان ځان سره بیا فروټ موټي او ټوکري دې ماراکړه چې داموالې او ډېر پیسې ته ترامې کوښ نو شال و وې ما شال قرآن بداوې چې د الله توحید سو بیان کړي الله په خېټه ماډي بدتیاں توحید نه بیانې ټولو مرخواري نو دا ختم دو روبوتو خټکی د روجوځه شي شیخ عبدالسلام سه بوي الله دې سيحت ورکی په دا خبره کوله او وي دې دې د تیانو د الله کتابو توحید پټکو نو خټکی د روجو پسه خټکی د روجو پسه یو قابل خاګریږي هموم دا خټکی د روجي ختمون پرې خپل ښځو ته نو الله پاک پچرګانو پا الواګانو ماړو کو چرته پروګرامینو چر چرنه بغیر بل نشته صحیح خبره کوي الله پرسمایدین لبیا اس په عزت باندې ورکې تمنه زمما مرګي ټول ما نه خپي جې ته موږ زموږه تن راضي او دعوت مې زمز غاري کم نه دعوتونه تا فزورې مونته وي او دې خلکو بسیګري ختم نه کوي <تصفح> شو ورته دې ورګو او یا چرته د مړي جونیش په ماقام شومه ان لله اولیک دا الله د دین بیزتی چې څوک کې له بیزت کی تین بیزتی مته تین خپن ارتوب په ماړه اروا بیان کې ګوره چې الله د لسونه عزت ورک الله بمালিক دا د الله کتاب دا خیر برکت بنی اسرائیل وي توبو است توحیدو منو نور ادنا لكمل کر تعالیهم علی بیا په دشمن وان دنا کوم بیا امالیم وبنینا او امدادمو کتاثر اپا مال او زامنو مال اولا دیر لا دیر که و جالناکو مکسر نفیره او دیرم کڑی پنفره که نوین احسان تم کچری توحید ممانو نو احسان تم لی انفسکم بدلی استاسو ده زانونو ده پارا دا یو احسان نمورا توحید دویم نبدل توحید ممانو فائده استاسو اخپلد و اینا ساتم کنا فرمانی مکڑ توحید نم انکارو کو فلاحا نو سازا او نقصان دې نفس خپل لري یو وعده پر شو دیمه باندې سرېو سمودابات بیاشیک شورو پایزا جا وعده الاخرته خلک چراله وعده راستنه دوزله وشیرک وایکا نو دویم ځری بیاشیرک <تصفح> اتهیم ځری کړه کړه وې دنه ویله سلام د اسلام راتلو نه بات کړه شرک وَيَادَجَ وَادُ الْآخِرَةَ کلا چرالہ وادروستنه دی یسودی دا پارا چبت کی وجوهکم استاسموخنا وجوهکم مخنا دربد دی عزتم کی مله ذلیلم ولا يدخل المسجد او دی دا پارا چې داخل شي دا دشمن المسجد بیت المقدس تک ما دخلولک سنگه چې دا داخل شه او دی مسجد تا اول مره تناولزل وليتبر او تباکی ما غزینا علاو چې دوی او چشيو پاره سره تدبیره په هلال کولو سره دینه مراد دیمزل سو دا د عیسی علیه السلام اغا پیروکارو وروستو چي بیا چې ده نه په دی باندې او سو کویدا ته د نبی علیه السلام او مت مراد ده چې دوه مری فاروق رزه په دور کې يهودو سرګشیو کړ د نبی علیه السلام په دور کې شرک باندې کړو نو په مدینه کې ذلیل شو بنون نذیر بیا بنو قریزه جلا شو قتل شو بیا د خیبر ته جلا شو بیا د اماره فاروق رضوان په تور کې جزيره العرب نو وستې شو او بیا بیت المقدس هم د اماره فاروق رضوان په تور کې فتح شو او داږي واقعي تاريخ دي بیت المقدس چې کله عمر فاروق رضوان هو فوج لګا نو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے امیر کس فیصلہ بیت المقدس فتح دپار او خالد رضی اللہ عنہ چلا ناوی یہود محاصره نو یہود په یو قله کې را باندې قله کې محاصره شو <تصفيق> محاصره شو اخر د صله دعوت رولېګه چې بس مونږ سره رسوله کو بیت المقدس تطریدو خدا سوکه چتا تاسو خپل امیر او مشر مونږ له ګرولې گے چې مونږه وګورو زکه زمون پکې تابونو کې دي کلی دي زړو کې چې د محمد رسول الله سلام مرګري او تابیدار با بیت المقدس قبضه کی الله بديله دازې ورکی د دا چمات همونږه له ګورو استادو مشر او د امیر څه شکل او صورت په زور کتابونو کې دابونو کې لیکل شوی دی دا شکل غداي کنه را صاحب کرام شان وګورم نو قوي کمانډر ولهغه غالمان شمر بن اس اه عمر بن اس رسول الله کو سو اڅه ولهغه اوه یارا نور کا توزه هغه خدا شکل هغه سي مخه هغه سي نه دي دوی له کده به اميري یادای خالد بن وليدي وله وله خالد بن وليد چولي دوی خود تقریبا هغه سره خود سترګو دا قوقلینی دا دی, بغیر دو دی دا ستر غلی و غیرهونه بیان دی پوه شو دا خامل المؤمنین یادای عمر فاروق نو هغه پسیټ لو لګل چې دوی بی بیت المقدس بغیر جنگ پری دی خود هغه شرط ویلره نو ښکاری دا چې تا یادای نو تراشنو دی کې به حکمت دا به شي چې تبا د تا ته بچا بیا والی کی بی چې چابیا مونږ امیر تاواله کو <خم> هماري فاروق رضوان خور روانش نو سره فوجو نشان لخرچتا یو غلام دی یو دیل. او پوخ روان شوه دی او منځ کې فیصله دا کړی دی چې یو منزل به په پیادل زسورو یو منزل به زس پیادل تاسو په دې طریقه روان شوه او مشهور واقع چې راځي دا خبره ده بیت المقدس سفر شام ته ته مدینه نا کله چې بیت المقدس خار تنیز دی شنو دغه ټایم کې دا امر فاروق دا لانده د کزی دو نمبرو او د غلام برا دا ناسته نو غلام مطوی امیر المومنین توم برا کینا چې دا خو دا دشمن کلی ترالو او نوزو خلق با استقبال کئی نو زبا برا سورم غلام او تبا لانده روانوی نا انصاف دا نده تبا برا زبا لانده امیر المومنین واگی دا اخنی ولی دی او غلام برا سور دیو کتل خلق ارانش چه دن نلع. نو مثلا سبال ملاقات تی سبال با عمر فاروق و غیسر ملاوی ایسر و ملاوی گی نو خالد بن ولید و توی و صحابه رزیلان شامیر مومنین تا کپڑه غسی دا سی لکو خننه کی ندی زکا پا کپڑو که پیوندو دی دی نو تک لخوغون تی چوغمو موغا دارن سخ کپڑه واغون دی او دوخ دو پزه پا اسمان سور شور شنو پده بڑه رو پروچی پا او ته ړیا مخاوه اخر سوابه مجبورک صحیح چتا سوای بس کپڑے وا اوسې چوغه موغه واغو ساو پاس شور شغه چې دا سینه مخ کې لار راټو پکړې ال عمر هلاک شو تباش تاسو زمما سره کې تکبر لیپې راغ پاس باندې او چوګه لری کې را زمما جامیره وای او خره وای نو خپلې جامیرې شریبهلې بیا وایچ لار چې دا کلي مخه تاوت لري بارنداوی داوی يهوديان او مليان او تبردا قليله ناس ته چويكه تلوي قسم په لو مغه دي چې كم تورات ويلي بد شاويه ني وته دن عمر فاروق سره ده صحابه اوله دغلتوي مختا دای غير جوا غير جا عبادت خانه وا اغي تورره اغي کیه وسره خبره او ما حد دي کلا نو ایپ آغا گیر جاکی معاحد علی کلی شوی دا آغا معاحد علی کلی شوی او سمشتا او سم لی کلی پرتا دا پا سرمن علی کلی شوی شیخ حسن جان سے باوی کما جیب گره یادو آغا سم پرتا او یهود سارا دا ایو اس قبضہ کڑی دا نقل تاوی زورن دا ودا معاحدا پا ایک ادا لی کلیو چینن نباد بیت المقدس ودا علاقه من مسلمانانو تپرے خود دین بدانا غسلے کی او موږ حدری کریلو په اساره مانا هغه ارشیتا عمر فاروق تلو رضی الله عنه الته کلی شو د مانزه ټیم شو نو عمر رضی الله عنه او وبو مبه ولروده ودسه وک غوی وته مزلتو وک کنوینه دل تنک ګرژن ووت بار هغه مخامه کی مزو کو اوس په هغه ځای باندې عمر رضی الله عنه پنوم جمعه جوړه چې د پکب ځای مونږ کړه اداینه باد شعبانه وارشه بیت المقدس فتح شو انو یادہ مراد دے فائدہ جا واد الاخره کله چراغ لا اواده رستنه د دوی د شرک او د فساد نو الله پی بیا اعظم مسلۃ لیسو چه دې را پار چه بچو جو کو مخونه استاسو ولی ادخل المسجد اون نو زیدا دشمنم مسجد تا کما دخلوا لک سنگچ ننوتیو اول مره تن اول زن ولی تبروا علیو تدویرا او دې د پار چه هلاک او تبا کی اوس چې دې پیوچت شو تدبیرا په حالا کولو سره واسه ربکم قریبا دستا سره ا يرحمکوم چې رحم کی پتا وسو بیا بهرمان له رحم کی خوب کچری تاسو بیا توحیدونه انو او تم او کچری تاسو رو غرزه فساد تنو ودنا بیا به مورو غرزو حاصله بیا به لا حاصل و وجالنا جهنم او غرزوله د جهنم للکافرین لپاره د کافرانو حسیرا جیلخانه ان هاذا القران ترغيب قران تهويد مساله سره لګي دا مساله توحيد به چرته ملاوي وي مې دا توحيد مساله په قران کې ان هاذا القران بهشکه دا قران چې له يهدي هدايت کوي للتي داغ طريق داغلار kia قوم چا ډېر مزبوطه او درسته درستلار کي دبل چالار خودنه کې بس شک شوبای خدا الله دا کتاب پلار کې شک شوبنيشته درسته وایبشر المؤمنين وایبشر المؤمنين او زیر ور کې دا قران مؤمنانو ته د جنت الزینا کسانو ته عملونه صالحات چې عمل کینې ان لهون به شک دي د پراجنن کبیر اجازه د ډیر له وان به شک کسان لا یؤمنون بالاخره چې ایمان نه وروړي په اخرت عادت نام تیار کړلونه دي د پراجا بنزاب علی من درداک و یا دول انسانو به شر دعاو بلخیر زجر مشرک تا مشرکو گو رشیر کهی دا اللہ کتاب لنرازی توحید نمانی نو پا اللہ نومی داده دا و یا دول انسان او واری دا انسان به شر شر لرا بده لرا پشان دا غستن دا دا بلخیر خیر لرا و خوش علی لرا اللہ وی دا انسان مشرک دې څنګه حريسته چې خیر راته مې لوشي دغه سې دی وی شرزان لغ پر غاڑی پدې شیر وکانه انسانو عجولا او د انسان عجولا تلوار تلوار جن به سوچ عجولا به سوچ کارونه کوي دا نو چې شرک انجام بسی وجعلنا الليل والنهار بیا دلیل عقلی په توحید باندې وجعلنا الليل والنهار او ګرځول د مشهورز آیاتین دو دلیلونه دو دلیلن پا توحید فماحانا منگلری کو آیت اللیل اغن خدش پی اتیارا و جعلنا آیت النهار اوگر زون خدرواز ما بسیراتن روخانا نور روخی جیرنائش ل طب ته و د د پاره چې تا سوو ټ ففضلن ریس کې حالال مربې کوم د خپل ر نهوللی تاله مدی د پااره چې د سینین پهشنیر د او پهصاب کتاب در وځو می اشتو وکله شنا او هر یو ش فصل نه هو وااض کړی په واضح کولو سره وکله انسان تخفیفییښي تو هی دون منه سره د دلاړو د بایان بهوج نو دا اخرت حاله وګوره وکوله انسان انه هر انسان الزمناهو لازم کړی د مونږ سره طائر د عمل نامه طائر نمرات عمل نامه یا طائر نمرات قسمت خوبت یا طائر هو عمل نامه او قیہی د پسټ کې و نخرج لهو او هو د عمل نامه یومل قیامت پر روزه قیامت کتابر عمل نامه یلقاهو چ دې به سر مخه مخ شي منشوره پرانسته عمل نامه وکولوي د تبو ویل شي يقال له اقرا كتابك وللخبل عمل نامه دي کفا به بناسي كاليوما کافی د تعالى رنن اور ز عليك پخبل ځان حسيبا حسابناک بس نور خلق د حساب نکي ته خپل حساب کتاب پخپلو تا تو خپل پتو لغي چې د کمز مستحقه و من اهتدا فينما يهتدي لنفسه منته ده چا چېلار منندلی وی نفاین نهه به شکه یخه دیلی ننفسې لار مندل فې د خپل ځانده پاره ده چا چې دنیا کې د الله لالار په کتابه توحید د من ده فید ځانه ده سوچ مزل له سوو چې ختا شوي ف سزا او وبال دې خطا په د باندې ده ولا ته تون زرو وه ولا ته رو بار بنی کی وازیتون بارهون کې زه وه بابار د بل چا یو به با د بل بار نهبار مطلب دا چې څوک د بل په عمل نخلا شي ار سره یا د بل یو د بل نه بوج نشي غسته و ما کنه ما سیوین او نیمه غ عذاب اون کی خلق لره حتی بس رسوله تر دې چې رولي وو پیغمبر عذاب چې ورکو نو دانه چې خلق نه خبره واسي ولا سزا ورکو انبيیا مر علي کلی د نبی د بیان نه بعد اوس اوسر ختم شو و اذا اردنا تخفيف الدنيوي واذا اردنا وكل چمږه رادو کو دغه د اخرت عذاب چې توحیدونه معنا نو د دنیا عذاب توحید نیو معنی لې و اذا اردنا کل چمږه رادو کو نو هلك قريه چې هلاك یو کلی والا نو عمرنا حکم کو مترافيها د دېغه سردارانو مالدارانو تففسقو فيها اي فساد کی پدی کلی کې شرکو کی د حق پر خلافو کی فحق شي ولي کلی والا باندي قول او حکم دا عذاب دا اللہ فدمرنا بس حلاکو دا کلیوالا تدمیرا پا حلاکولو اللہو ایده قانون دی چکلی یو قوم دا عذاب مستیقی نو دا قوم مشران بی دین و بدکردار شی نو دا دا دا قوم دا تبایی وقتی سونا خطرناک خبر دا قوم مشران دا ملک مشران چکلی بی دین او بدکردار شی اللہو ایده دا عذاب وقتی او گوره دا مسلمان اولیو بد کے او بد عمل دی کنه دا مو مسلمان د تبایدین وکما اهلک نو سمرمو هلاکڑی دین القرونی دا غ پیړو زمانو والا قومونو نن مبادینو پس نو علی سلامنا وکفا بربک او کاتی د استرب زنو به بادی هی په ګونو نو د خپل بندگان او باندې خبیر انبصر خبردار اولیدونکو من کان یرید الا عاجلا اجلنا له فی اما نشا لمن نریتم جعلنا جهنم دا یاکلک لب زی معنی دار دا. من کان یریدو لا جلا اجلا سوق چیرادل ری د دنیا نو عجلنا لو فیها وربکم متلره په تروار په د دنیا کې معنی شاسونه چې زموخه خی لیمن نویری چاله رچو غواړو پس ما جالنا بیا بو ګرځو لو جهنم دلره جهنم ای دنیا چې غواړي جهنم بيځی شي هرکه دنیا غسل بد کار وسړې حلال مال غواړي نو همم جهنم ته ځي معنی دار دا دا. دنیا غاری ولا باور کو اخرت کې به جهنم زهي نه خو مالي ما چې سره دنیا نو خپل پاکاري نه حلال حلال من دی وو وسل پاک هلان کې رسو قران کې برایشي مخ برایشي چې خپل الله وي وقتو من فضل الله حلال رزق ګټه اس تیر له تب تو من فضلا من ربكم سپورزه له بار بوزم را بوزم چې حلال رزق وغټه نو مان د غن د مان د هغه ترجمه ته خیال کړو شي القرآن مله بدا ترجمه کولو بیا په هیڅ اعتراض ناراضه من کان یرید الاجل سوق چی اراده لری الاجل د دنیا په عمل الاخرت اراده لری د دنیا په عمل الاخرت اجل له زرد چی ور بکودلره پهیا په د دنیا کې معنا شاګه چې زموغه ام زموغه غشلی من یری چال رچو غاړو मतलब یې پوښو مطلب دا دی چې او کار د اخرت د پاره د کولوي د الله او سره د دنیا د پاره چې دنیا په راته ملوشي نو د دین په کار او د اخرت په کار باندې دنیا غواړي ځکه دنیا کې به تاسو ملوشو اخرت کې نو د دین او د اخرت کار د اخرت د پاره کول نه د دنیا د دا, دا مطلب من کان يريد الاخره سوق شي راد لری د دنیا په عمل الاخرت اجل له نظر باور ورکو د رفیه په دنیا کې معنا شا سچ موږ وغواړو لې من يوري چاله لې من معنا شا سچ موږ وغواړو لې من نورید د غچاله چې زمونږه رادو شي پس ما جعلنا بیا ابوغر ذلهو جهنم دله جهنم يسلا ان نوزي بده تمضموم مدفورا بد شورټل شوی شرمنده ومن اراد الاخره او سوق شي راد لری د اخرت په عمل الاخرت دا او و دا دین ملکی خو مقصد دا الله رضا ده چه الله پیرا تا ملوش اخرت ملوش دین بیانه قرآن بیانه توی سنت بیانه قرآن وی الله اللہ رضا دا پارا و سعال او کوشش که دا اخرت دا پارا کوشش دا اخرت کوشش دا اخرت سمانه یعنی پا اخلاص او دا سنت مطابق و مومنون پا دازحال که چه دا معاهد می نو فرای کله کسان کنا هم د دې دې دې کوشش مشکوره مقبول الله تقبل شوي او کُلن نو مدو حاولای و حاولای مین اتاي ربک الله دې د دنیا قانون میدارې کو څوک اخرت غاړي او کو څوک د دین په عمل دنیا غاړي دنیا کې دواډو لور دنیا کې مې قانون دارې ورکړ دواډو لے دنیا دار به په دنیا وګړي دنیا طالبګار اخرت والو په اخرت ورکما نور فیصلہ دی بیاخرت کې کو کلا کلا نه من القومین هر او د ادوار وړلونه نو مې دوار کو حوالای دی بدن تم وحاولای دی نکا نو تم من اتای ربکا د ورکړي دراستانه دنیا کې دنیا کې دوړ ته ملایې انور به عزت الله درحمانیت اغا اظهار دی دوار لور کوي حضور پماکان عطا ربک محظورا او نه دا ورکه دراسته په دنیا کې بنده وي الله نه بندي ورکی او نو اخرت کې به بیا ګورو وسره انزور کیف فزلنا بعض او مال بعض <تصفح> وګورا څنګه موږ ورکلې دي بعضه باز په بعضو بعضه بعضو باندې ورکلې چاله لگ مال چاله ډېر چاله لک صلاح یا چاله ډېر دا امتحان دی اوچ نیچ قوربت او مالداری الله وی ما دا موږ ورکلې دारात شو و سوشالیزم و او کامونیزم و علاوه او پیپلیزم و علاوه سو کوئی مساوات را غواړو او سو کوئی اشتراکیت او اشتراکیت غواړو الله را کو نا مساوات سوب نشراوستي دا لگمال او ډېر مال او دا خان او دا غریب مساوات نشرا ته دنیا کې دا مال په اعتبار دا قانون په اعتبار مساوات ته شریعت افیتری خبره چې اسلام کې دا ده چې د علی رضوانو دور خلافت او یو بلکس په دعوه کړی و د خلیفده او غالبا د قاضی شریح په عدالت کې امیر امیرالمومنین علی مودری او قبل شری مودری لاندې دواړه ولر دغه توې مساوات په قانون کې مساوات خدا چو څړی دا لا لګ مار ور کړي ډېر نو دا مساوي کیږي کی نه دا لا تقسیم دې دا مساوات غواړي دا د فتنه ته مخالفت او دارنګ د کمونیزم والو اوی اشتراکت غواړي اې څه او ای بازار سے چيري ذاتی ملکیت نشته روس و چین وارا وی او چین وراوي اوی بس هر سره شریک دي شریک نو په روس کې دا حالت و چې ټول ورځ لکه له کده مزدور غونده مزدورم نه له کده خر غونده مهناتو کوک حکومت لابهو غټلا او شهره رټه ټیم ماشونو لکه د اسپټالیان او پیبالټی ګرځول څوکase یی کور کې ترکاری رټه دلادر نه داوې نظام د اشتراکیت خپل ملکیتنه ټولر څو د حکومت دی ب حکومت لابه بګار ک نه د اشتراکیت نیشتلیان د اشتراکیت غواړ اول خو یی سره کمال دولت ته دا شریکې خپل پاتو والا سره نو بیا کوي او پیپل پارټی بی نزیر زرداری دوی مساوات غاڑینا اول خطاس و اقبل جیداد خلق و سر شریک مساواتو کینو بیا بکوئے خان انظر کی ففضلنا بازو ملا باز اگو څنګه گو رکڑی دی منگ بازی پا بازو فمالو دولت کی وللاخرت و خام آخرت اکبر درجات لوی درجو والا دی و اکبر تفزیل او لوی دی پیت بار دی فسیلت مداخرت سوچ کوئے لا تجل ما اللہ الان آخر دی زینا امور دافعه امور دافعه العذاب بیانای د دین یو څو خبرې بش خې چې اغه دافعه العذاب دي عذاب نه به سره بچی زکه دلته دي سکه سبا نو شرک مستمره سبب د عذاب ده بنی اسرائیل دلیل شو او هماصله توحید بیان نو سوی د عذاب نه پڅ بچیږه مؤمنانو راشه یو درک ارونو کې امور سره سبا نه یوه د شرک نه منع شرک مکوای لا تجعل ما لا ينفع الله الا ان اخر دوئیم احسان مخلوق سره وكذا ربك لا تعبدين الا به و انسانا او درم من من الظلم يعني ظلم ایت نمبر 31 کی ورا تو اولادکم خشیت املاق عذاب نہ بچکی تو اپار دریکار پکادی یہو شرک مکوا ذم مخلوق سره احسان کا درم ظلم مکوا هنور په تفصيل کای لا درې خبري اول اولنا شرک نہ منی لا تجعل مع الله مگر ذا الله لا سر اعلان اخر حاجت روابل فتقد بورن کیبنی مضموم مخزولا بد شوی او ذلیل شوی شرک مکو مشرک ذلیلی او بچ ذلیل لشی کی سر ار درگاہ کی ٹیٹی ہر چہ سر ملنگ تم سر چوٹ پیر تم مولا تم ہر چہ سر ازم کی معنی وتیخ قبر خوری ڈیری توری جانڈی تم هرسن یری نو دا شرک مکوه دویم مخلوق سره احسانو که وقضا رب و قوفی صلکڑی دا حکم کڑی ستا رب اللہ تعبودو چه بندگی بنکوه اللہ یا ہو سیوا دا اللہ نا وبلوالدین احسانا مخلوق سره احسان دا دے او مور اپلار سر احسانو که ذکر د مخلوق په حق کې رتول نوڑنو بے دا مور پلار دے ما یابلغان نه ک چر ترسییدې اندهکه ستا موجودیا کې او ستا جون کې کی ال کېبره بډواري تههدو همه په د مور پلار کې او دا کا هما او کلا همما یا دواړه نفره تقلله همه مووایه د دواړو ته اوفینف د خغان خبره اوفونه ګان داسې خبرهمه کوچ ته تکلیفلسی وله تنارو همما او مټه دا دواړه او مَرَتَ وقلله هم ووایه د دواړه تهقولن قمه خبره اد بناکه کریم اد بنااک. ادبنا کا خبرہ کوا وقت فیض او قص کا قص ساده لہما د مورپلار ته جناح الذلی هغه وزری داجزه اوګه داجزه من الرحمتی د مه د مهربانه او د شفقتنا یعنی خدمت کوا اروخ توګه چیچا ساته مطلب خدمت د مورپلار کوا او ور سره ور سره دوام کوولی دے خدمت باندې حق نادا کی ځکه زکا تا لے دیر کڑے دے حدیث کی راجی یو سڑے راغی نبی علیہ السلام دے دا اللہ پیغمبر زمان پلار دیر بودھا دے پلار یا مور یا دکڑے دا دارا نئی دن او ماد اخپل کلینا پشا باندے روڑو ماکیتا تول حج میں پیوک پملا میں اگر زو تواس صحیح منا مزدلفه عرفات پملا میږه غږړهو ټوله حج می په پملاو کې نو داراتو وایا ما ماده مور یاد دې پلار حق ادا کړه نبی رسول الله مینا نوی ادا کړ ولي وې پلار مور چې ست خدمت کاو نوستا استاد لیولو د ژوند لپاره یې کاو او ته چې دې خدمت کین وې زمړه سیم بس لګروزی مړبېش تر هغه مرګ انتظار کې غصه د دیولو انتظار کی. نا فرق ده چرتا دا کی نو زکوی و سر دوام کوا و قلوائی رب ای رب امی ای رحمو هما رحمو که پدی دوالو کما رب بیانی سغیرا لگا سنگ چه تربیت کردو زمان پا ما شنواری که سنگ پا سونه تکلیفی تیر کردو رب کم رب ستاسو آرمو پوی که بی ما پا غصبانی فی نفوس کم چستاسو زنو کی دی اخلاص هاں دا دی مورو وی وی رب هم دا زنو نو مور پلار خدمت کین نو په کمیا ته کې الله وی خبره دا يرینه کې کدا ځړنه کې ااو پدینیت کې چې ز اخلاص بشتم اخلاص بشم ته کنه پدینیت کې جما سره احسان کړې ان تکونو صالحین کا چرېتا سونه کانی نه کانسمان اخلاص کوون کې پر خدمت نو فینو بشکا الله <سؤال> کانله لیل <سؤال> اووابینا د پارا د توبه کوونکو د اخلاص کوونکو غفور او بخون کړي الله به مو بخ مخلوق سره احسانو کین او المور پلار اوس پللوان واتیز القربا اور ک خلق پلوان او حق او المسکین او مسکینا ته سبیل مسافر او ولا تبذر تبذيرا وات ورقا ذل قرب اخ پلوان او د حق او او مسکین ته امنه سویر او ولا تبذر پنا حق مخارج کو پنا حق خرچ کولو سره تبذیر او اسراف تبذیر پنا حق طریقې خرچ کولو دویلي کی اسراف بی ځای خرچ کولو د فرق پکې ده اسراف داله چې لګیس ضرورت سل روپے باندې پورا کیه او تدوسه ولګه دا څراپ جائز شه ری او د سل په ځای دوه ولګه او تبذیر څه دوي غیر الله نظر بدعات رسومات نه د تبذیر ده د کدانن سبب ودونه خاده غمونه چې په دې کم فضوریات کې د تبذیر ده ان المبذرین بے شک قانون دي خونه شیاطین دوستانه شیطانانو دره شیطان ورولیدا در شیطان, رو شیطان بری خوشالي حدیث کی راضی نہ رسول الله سلام نبی علی سلام د درو شی نمونه یو وا یو مال المال د مال زایا کولونا بے زایا لا کولونا مال وبزایا نه لګاوه پرسمه ریواجو به ذات او بل وکیل وکال غپې شپونا فزول غپې شپ دروغ لشی په کې وی کی وکثرت سوال او دیر سوالونو او دیر هوستاني لالچنیوال سوال کول دینم نه دا بخاری کی راز نه یو پکې ازاعت المال دا تبذیر بی ځای پرسمره واج لګول وکانا شیطانو دے شیطان لربی د خپل رب کفورانا شکر نه شیطان م نه ویم ما تور زنانهم وی وی خپل خپلوانو سلامسانو کې واتی ذل قربان حقو ای سره خیګړه کا وا خوستا وسنیشت الله سکي سي نشتا نو فل حال کته دي خپل خپلوان سره د دیو جن تاون نه کې تا سره سشتنه نو په دې الله ننيسي و یو شرط ده چې ځړکې دې دې ک الله راکړه وسربکوم وي بیا خیر و ایم ما تور زنا او کچری ته مخړیان هم د دېنا د دی رشتہ دارانو نه مخړې فل حال وسره تاون نه کې مای ابتغارامتن د پارا د طلب د مې ربانه مې ربک الاقبل ربنا ترجمه چې امید لری ته و چې الله برائکی فلال عصر نشتن او سوله ورکم او سوه سره وکم چې رای کی ور بکم ونه ټیک دی الله بس مجرم نه نفقل لهم د دې د زړه ساتنه لپاره وای دی تقولم مې سوره خبر نرمه خبر و تنرمه کړه سمانه وتوایا به دا چې چل دی الله برائکی دربه کمالدار کم و شمدربه وخشعلب ولا تجل او ومگر ذا وقت الله سی مغلولتن لنتن الا انه څټ سره دي یعنی بخلمک دانه چې الله درکړي بخیل شوی کنجوس شوی څټ سره لاس او تاړې څټ لاس تړکه نه د بخلن شي چیب چی ته ني زیګر څټ لاس تړل دا ولا تصدح وم پرا خوادا لاس ته کل البس کو پورا فراخ ہے فضل خرچی بس کې بني معلومه محصوره مالمات شوي او ما سورا ستو ما نشوي بش بیا به سريشني نونداسي چدان سخير صلاحان جوړ کېر سوبو لوزه خونداسي چې بخيل شي ان رب به کې به شکاستاراب یو سو تو رزقا ترغيب دین فاطا خپل خرچ کوا زکات ور کوا خیرات ور کوا تدين ميريګا چې غریب بشم اربی مالاری <سؤال> الله وی زما لاس کړه ان ربک بهشکا استعرب یبسط الرزق فراء خیر رزق لمن یشاء چار رچ غواړي وایقدر او کمیې رزق کمور زیاتول ده الله نو پاور کولو کمیږي نه په لا ګولو کمیږي نه په انفاق باندې زیاتکی خیر برکت راځي اینو کانا بهشکا الله ده بے با دی په خپل بندگانو خبیرم بصیرہ خبردار اولیدونکو هر کر وخت په کوم تم وګورېخه په کوم کله کله مخکې بس ده ان شاء